Gyilkosság Averzában. Nos, ahogy Lackfi Vajdától tudom, mondta a király Lászlónak, mégis neked volt igazad a tatárok ellen küldött sereg nagyságát illetően. Mondhatnám ugyan, tette hozzá mosolyogva, hogy nekem volt igazam, mert így is győztetek. De nem mondom. Tudom, hogy a vak szerencsén múlt a győzelem. A vakszerencsén vagy Szent László királyunk csodálatos közbelépésén, válaszolta László is mosolyogva. Lehetséges, hagyta helyben Lajos király. De sajnos Szent Lászlót nem sorozhatjuk be a seregbe, amikor háborúba megyünk. De nem ezért hivattalak. Anyám Erzsébet királynő rendszeresen kap értesítést Nápolyból bújtos Demetertől, aki Endre kamarása. Ezek a hírek nagyon kedvezőnek mutatják Endre király helyzetét. Túl kedvezőnek. Annyira kedvezőnek, hogy elkezdtem kételkedni a hírek forrásának megbízhatóságában. Ne kivánd, Uram, hogy bújtos Demeter megbízhatóságáról véleményt mondjak. Szakította félbe urát László. Tudod, hogy milyen viszonyban vagyok vele? Nem is kívánom mondta Lajos. Tudom, hogy joggal vagy vele szemben elfogult, de azt is tudom, bárhogyan gyűlölöd, ha igazat mond, akkor sem hazuttolnád meg. Sárosdi László, azt akarom, utazz Nápolyba, maradj ott egy ideig, győződj meg magad Endre helyzetéről, azután jelenj nekem. Magam utaznék oda, de tudod, mennyi gondom van a horvát lázadókkal, meg Velencével, amely meg akarja kaparintani zárát. Sárosdi László tehát a király kívánságára elutazott Itáliába. Tizenkét csatlósát, illetve szolgáját vitte magával. Nyár vége felé volt már, amikor Nápolyba ért. A király bizalmas levelét vitte magával, amelyben Lajos őszinte választ kért öccsétől, uralkodásával és házasságával kapcsolatban. Nápolyba érve, a királyi palotában megtudta, hogy a király udvar a közeli Averzában tartózkodik. Vadászni indultak. Azt is megtudta, hogy barátja, Giacomo nem ment a többiekkel Averzába. Csatlósait elszállásolva elindult tehát a perszéni palota felé. Szerencséje volt. A palota közelében összetalálkozott barátjával. Giacomo megváltoztatva úticéját, visszament vele családjához, akik ugyancsak nagy örömmel fogadták. Giuseppe Perszini kezet rázott vele, felesége, Maria asszony pedig átölelte és megcsókolta a rég nem látott vendéget. A kedves vendéglátó közvetlensége eloszlatta László zavarát, és a hazai szokásoktól eltérően ő is hasonló közvetlenséggel üdvözölte házigazdáit de otthonos közvetlensége csak addig tartott, amíg egy feltűnően szép, fiatal lányban, meglepve fel nem ismerte Giacomo Hugát, Marcellát. A lány látható zavarban üdvözölte a vendéget, és zavara azonnyomban Lászlóra is átragadt. Marcella pirónkodva köszöntötte a rég nem látott férfit, akitől legutóbb kislányként még csókkal búcsúzott. Azok ketten csak álltak egymással szemben. Zavarukban nem tudták, kezet fogjanak-e vagy megöleljék egymást, amivel nagy derültséget okoztak a család többi tagjának. Végül a lány oldotta meg a helyzetet. Fülig pirulva átölelte Lászlót, és jobbról-balról megcsókolta. A családfő Giuseppe Perszíni ragaszkodott hozzá, hogy Sárosdi László náluk szálljon meg. Mivel már esteledett, László úgy döntött elfogadja a meghívást. El akarta küldeni egyik csatlósát Averzába Endre király kamarásához, Bújtos Demeterhez, azzal az üzenettel, hogy másnap ő is Averzába indul Endre úrhoz, Lajos király levelével. Barátja azonban lebeszélte róla, hogy saját emberét küldje. Az embered még sohasem járt Averzában, és nem is ismeri azt, akihez küldöd. Jobb lesz, ha az én egyik szolgámat küldjük. Így is történt. Giacomo Enrico nevű szolgája ment el az üzenettel. A vacsoránál László megkérdezte Giuseppe Perszénit, elismerike Endrét Nápoly tényleges királyának. Tudod, uram, kérdezte házigazdáját. Erzsébet királyné kedves hívét, Bújtos Demetert küldte ide, és megbízta, hogy rendszeresen értesítse az itteni eseményekről. A királyné azóta is gyakorta kap levelet Bújtostól. Ezekben a levelekben az áll, hogy amióta a pápa elrendelte Endre megkoronázását, helyreállt tekintéje, és mindenki elismeri a királyság tényleges urának. Kedves fiam, rázta meg fejét az öreg Perszini. Nápoly messze van Budától, és a papír türelmes. Itt a tényleges hatalom Johanna királynő kezében van, és ezt nem hajlandó megosztani férjével, akinek pedig gyereket is szült, a kiskároit. Ami pedig bujtost illeti, ő is rájött, kinek a kedvében kell járni, és azóta mindent Johanna akarata szerint tesz. De hát hatodik kellemen pápa, kezdte László, de perszíni közbevágott. Mondtam az előbb, Nápoly messze van Budától. Nos, Rómához sincs közel, a pedig még messzebb van. Sajnos a ti királyotok öccse itt Nápolyban csak névlegesen király. Nagyon sokan nem nézik jó szemmel királyságát, sokan maguk is pályáznak a trónra, és csak reménykedni merek, hogy ennek az ellentétnek nem lesz rossz vége. Másnap kora reggel Giacomo kíséretében László is elindult csatlósaival a Verzába. Alig haladtak néhány mérföldet, amikor szembe találkoztak az üzenettel előreküldött szolgával, Enríkóval. Megdöbbenve látták, hogy a szolga alig tudja lovát megülni. Haja csapzott volt, arca véres, ruhája szakadt. Meggyilkolták! Kiáltotta, ahogy gazdáját megpillantotta, aztán ájultan lefordult a lováról. Mindannyian leszálltak lovaikról és körülvették Enríkót. Giacomo és Sárosdi László letérdeltek az ájult ember mellé, és megpróbálták magához téríteni. Miután vízzel kezdték locsolni, magához tért. Ahogy kinyitotta a szemét, László azonnal ráförmett. – Ki gyilkoltak meg? – kérdezte rosszat sejtve. – Hát a királyt, Endre királyt! – mondta a szolga izgatottan. Mindannyian megdöbbenve… Szótlanul meredtek enríkóra. ra Giacomo törte meg a csendet. Most lassan és nyugodtan mesélj el mindent, ami történt, mondta halkan, de az ő hangja is remegett az izgalomtól. A szolga lassan összeszedte magát, és elkezdett beszélni. Késő éjjel érkeztem a verzába, ahol a király udvart elszállásolták. Az urak még ébren voltak, egy nagy asztal körül ültek és poharaztak. A király nem volt ott, de bujtos kamarás urat láttam. Ott ül Csenszalovag úr mellett. Átadtam neki uram üzenetét. Jól van, tudomásul vettem, mondta a kamarás úr. Indulhatsz haza. Ekkor belépett egy újabb felfegyverzett férfi, és így szólt. Gyertek, minden készen áll! lovag bólintott, de a kamarás közbeszólt. Én nem megyek korrádó kiáltotta izgatottan. Ezt nem kívánhatjátok tőlem. Ki az a korrádó? fordult László Gyakomóhoz. Korrádó de kantanzó, ismerem, felelte idegesen Gyakomó. Mindenre kapható. De cenz a ráfőrmet, folytatta a szolga. Most már nincs visszaút. Tudod, mi vár rád, ha nem jössz? Bújtos Demeter úr remegve felállt és elindult velük a korrádó nevű észrevett. Kérdezett valamit Csenzától, azután újra rám nézett. Megint mondott valamit a lovagnak, aki bólintott, és odaszólt nekem. – Ne menj még, várj, várj meg! Ezzel elindultak. Kíváncsi voltam, utánukosontam. Kint még vagy tizen csatlakoztak hozzájuk, csupa rossz gazember. az ember. Az épület másik szárnyához mentek, ahol egy néhány fogból álló vas vezetett az ajtóhoz, ahol a király és a királynő aludt. Korrádó előre a bújtos urat, aki először vonakodott, de végül felment a lépcsőn és bekopogott. Rövidesen kinyílt az ajtó és kilépett a király. – Gyereki felséges uram, fontos! – mondta bújtos. Ő felsége lejött a lépcsőn, ahogy leért, többen rávetették magukat és dulakodni kezdtek. Valamelyik kést rántott, de Endre király kicsavarta a kezéből. – Ne használjatok kést! – kiáltott a csenszalovag. – Tudjátok, hogy van talizmánya! Egy gyűrű! Nem fogja sem fegyver, sem méreg! Meg kell folytani! – adta ki a parancsot Korrádó. A király a megszerzett ki segítségével felküzdötte magát a lépcsőn, és vissza akart jutni a szobájába. De hiába próbálta lenyomni a kilincset, az ajtó zárva volt. Közben az a korrádó utolérte egy másikkal együtt. Kötelet vetettek a nyakába, és hiába védekezett. Megfojtották. Nagyon megijedtem, is el akarta mosonni, de észrevettek. Utána meredtek, egyik el is kapott, de kiverekedtem magam a kezei közül, és futottam, amíg meg nem láttam egy lovat. Felugrottam rá, és elvágtattam. Most itt vagyok. A többiek döbbenten hallgatták végig a szóga elbeszélését. Ahogy befejezte, lovaikra kaptak, és amilyen gyorsan tudtak, averzába lovagoltak a szolgamutatta mutatta úton. Mikor az udvar szálláshelye közelébe értek, látták, hogy az már üres. Johanna királynő és az udvar már elhagyta a várost. A szolga útmutatásával elkezdték végigjárni a környező erdőséget. Szétoszlottak és úgy kutatták át a környéket, bár nem tudták, mit keresnek. Egyszerre az egyik magyar csatlós felkiáltott. Itt van valami! Mindannyian a fiúhoz rohantak, aki mereven bámult valamire a földön. László ért oda először. A várfal tövében egy férfi holteste hevert, furcsán kifacsarodott tagokkal. A nápoi királynak, Endre, Jeruzsálem és Szicília címzetes királyának temetetlen holteste feküdt ott. A nyakán még mindig ott volt a kötél.